Postul. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, Matei 6 cu 16. Iată postul plăcut mie, zice Domnul, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, Isaia 58 cu 6. După ce au postiți și s-au rugat, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Faptele apostolilor 14 cu 23. Ana nu se despărțea de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Luca 2 cu 37. Să vă îndeledniciți cu postul și cu rugăciunea. 1 Corinteni 7 cu 5. Postul este izgonirea patimilor. Lăcomia întărâtă patimile. Sfântul Simeon, noul teolog. Postul este un mijloc de desăvârşire, de omorâre a voii trupului. Un semn văzut al râvnei și al sârguinței noastre spre asemănare cu Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. Postul este un leac, dar dacă leacul nu e luat cum trebuie, ajunge nefolositor. Sfântul Ioan Gură de Aur Postul este o icoană a vieții viitoare. Acolo nu se vor însura nici, nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii, asterie alamasei. Postul este simbolul zilei pentru că este văzut, rugăciunea al nopții pentru că e ascunsă. Deci cel ce se îndeletnicește cu amândouă acestea potrivit cu fiecare va ajunge la cetatea vederilor din care au fugit durerea, întristarea și suspinarea. Ilie Ecdicul Postul este începutul și întărirea oricărei străduințe duhovnicești. Dacă începi lucrul Domnului cu trupul îndesat, el nu te va ajuta, dar dacă te pregătești cu postul, trupul se supune. Sfântul Simeon, noul teolog Postul adevărat nu stă atât în lepădarea de mâncări cât în lepădarea de păcate. Sfântul Ioan Gură de Aur Postul trimite rugăciunea la cer, dându-i niște aripi pentru a se ridica înspre înalturi. Sfântul Vasile cel Mare Postul veștejește pofta trupului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Postul este binecuvântarea familiilor, tatăl sănătății, călăuza tinereții, podoaba celor bătrâni, bunul tovarăș al călătorilor, oaspetele sigur al soților. Sfântul Vasile cel Mare Postul ne îngreuiază pe din afară, dar ne curățește pe din lăuntru. Sfântul Ioan al Antiohiei Postul trupului este hrană pentru suflet. Sfântul Ioan, gură de aur. Lipsa de înfrânare înrăiește pe om, lenevește sufletul și apleacă trupul să lunece spre boală. Clement Alexandrinul Postul face atât de mult bine sufletului, dar numai puțin folosește și trupului asteria la masei.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 Cu postul și cu se biruiește toată puterea vrășmașilor nevăzuți. Sfântul Vasile cel Mare E cu neputință să ardă focul în apă, e cu neputință pocăința fără post. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă cineva nu se înfrânează, se întinează de idolatrie și va fi socotit ca un păgân. Sfântul Policarp Postul folosește și sufletului și trupului, păzește sănătatea trupului și dă aripi sufletului, învățătură de credință ortodoxă. Apostii este un izvor de bucurie, Sfântul Vasile cel Mare. Postul are în sine laudă, dar nu la Dumnezeu, căci este numai o unealtă ducând spre cumpătare pe cei ce vor. Deci cei ce se învoiesc nu se cade să se fălească cu el, ci să aștepte numai cu credință în Dumnezeu sfârșitul după care doresc. Căci meșterii niciunui meșteșug nu se laudă cu uneltele lor, ca și când ar fi rezultatul meșteșugului lor, ce așteaptă fiecare să-i lucrul de care s-au apucat, ca din el să arate de meșteșugului lor. Diadoha al foticei. Ce folos să postim de bucate dacă nu aruncăm relele obiceiuri ale sufletului? Sfântul Ioan Gură de Aur E cu neputință ca cel ce și-a săturat stomacul să poată lupta cu dracul curviei, Casian Romanul. Nu falsifica postul ca să nu pățești ce pățesc cărciumarii, Dacă ei sunt pedepsiți că pun apă în vin, cum vei scăpa oare nepedepsit tu, care falsifici asprimea postului prin mâncări de post pregătite cu multă grijă și artă asteria la masei? Dacă Eva ar fi postit și n-ar fi luat din fructul pomului noi astăzi n-am fi supăcat, suntem apăsați de păcate? Ne putem însănătoși prin post. Sfântul Vasile cel Mare Reținerea de la păcate o numesc eu post adevărat, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu-ți pune toată nădejdea în post, ci în credință și după puterile tale postind, aleargă la lucrarea minții, diadoh al foticei. Cel care postește este ca un mir duhovnicesc, arătând și spre limbă și prin ochi și prin toate celelalte a sufletului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă voiești să biruiești, postește. Sfântul Ambrozie Ce folosește de a chinui trupul cu post dacă inima se trufește? Ce folosește dacă se reține de la vin, dacă se amețește cu mânie și cu vrășmașie? Fericitul Ieronim Cei ce se înfrânează la mâncare, dar au purtări rele, se aseamnă cu diavolul care, deși nu mănâncă nimic, totuși nu încetează să păcătuiască. Sfântul Vasile cel Mare Tu postești? Bine, dar arată-mă aceasta prin fapte. Când vezi un sărac, fie-ți milă de el, de vezi pe aproapele tău fericit, nu-l pismui, ține ochii tăi în stăpânire ca să nu arunce priviri pofticioase și nerușinate. Nu numai gura trebuie să postească, ci și ochii tăi și urechile tale și toate mădularele trupului tău. Ochii tăi să postească neuitându-se cu poftă și aprindere. Urechile tale să postească neascultând clevetirile și vorbele rele asupra cuiva, iar gura ta trebuie să postească înfrânându-se de la vorbele rele și de la clevetiri. Sfântul Ioan, gură de aur Lacomul se ostenește și se zdrobește, cum să-și umple pântecele cu mâncări, iar după ce a mâncat, se chinuiește în vremea digestiei, pe câtă vreme înfrânarea este însoțită de sănătate și trezie, Sfântul Efrem Sirul Pântecele este cel mai necredincios aliat din timpul înțelegerilor de păstrare a hranei. E o cămară care nu păzește nimic. Dacă într se introduc multe, atunci ea își reține partea vătămătoare, iar pe cele introduse nu le păstrează Sfântul Vasile cel Mare. O burtă groasă nu naște o înțelegere subțire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin post, capul se bucură de o stare pașnică și liniștită, asteria la masei. Dumnezeu de la început, când a făcut pe om luându-l, l-a dat îndată pe mâinile postului, când a zis să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, dacă în paradis e trebuincios postul cu atât mai mult afară din paradis. 4060. Cea din tâi poruncă dată omului de Dumnezeu în rai a fost pentru post. Întâi, întrucât n-am postit, am fost izgoniți din rai, de aceea vom posti ca să intrăm din nou în rai, Sfântul Vasile cel Mare. Suntem cu atât mai legați de Dumnezeu, cu cât suntem mai cumpătați, clement Alexandrinul. Îngerii sunt păzitorii și paznicii apropiați ai casei celui ce postește, asteria la masei. Să nu se bizuie numai pe post, acela ce-a stăruit în rele fără să se îndrepte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu ieșim din post cum am intrat în post, ci lepădând toate cele rele, Sfântul Ioan Gură de Aur. O spătarea care trece măsura înrăiește pe om, lenevește sufletul și apleacă trupul spre boală, Clement Alexandrinul. Topește-ți trupul cu foamea și privegherea și vei alunga gândul josnic al plăcerii. Talasie Libianul Cine și umple pântecele și făgăduiește să fie feciorelnic este asemenea celui care afirmă că va primi puterea focului ce arde, Nil Sinaitul. După cum nu poate fi primită fierea amestecată cu mierea, tot așa nu poate fi primit postul amestecat cu clevetirea, Sfântul Ioan al Antiochei. După cum focul nu poate arde fără lemne și fără altă materie inflamabilă, tot așa și trupul nostru, neputincios și perfid, nu se aprinde de poftă dacă nu e încărcat cu săturarea, ci rămâne liniștit și supus voii lui Dumnezeu, Sfântul Efrem Sirul. Șeful demonilor este luceafărul cel căzut, iar capul patimilor este lăcomia pântecului, Sfântul Ioan Scărarul. Să postim post bine primit și bine plăcut Domnului, înstrăinându-ne de răutăți, înfrânându-ne limba, lepădând mândria și mânia, despărțindu-ne de pofte, de clevetire și de minciună. Sfântul Ioan Gură de Aur Sufletul cu nimic nu se smerește așa că atunci când cineva se înfrânează în hrană, pimen, Trebuie să ne ferim de orice robire și stăpânire, apropiindu-ne cu cuviință de cele puse pe masă, păzind neîntinată mâna, așternutul și barba, păstrând nestricată frumusețea chipului nostru, ca să nu-l schimonosim cu lăcomia. Clement Alexandrinul Niciun om care trăiește pentru trup nu este părtaș al împărăției cerurilor, asterie al masei. Cel ce postește cu gura, acela să postească și cu auzul, ne lăsând să intre în el săgețile de făimării. Sfântul Ioan al Antiohiei Postul pe care voiești să-l păzești, ține-l așa. Mai întâi de toate, ferește-te de orice vorbă urâtă, de orice dorință rea, și îți păstrează inima curată de deșertăciunile lumii acesteia. Dacă păzește aceasta, postul va fi desăvârșit. Păstorului Herma, căci precum apa stinge focul, așa foamea sau înfrânarea împreună cu smerenia stinge fierbințea la trupului și nălucirile urâte. Sfântul Teodor Să nu ne temem de post care ne scutește de atâtea rele Sfântul Ioan Gurădeaur. Cel ce face pântecului pe plac este asemenea omului care vrea să stingă focul cu un de lemn, Sfântul Ioan Scărarul. Păzește-te de a restrânge postul doar de la ferirea de carne. Adevăratul post stă în a te de păcat, Sfântul Vasile cel Mare. Asprimea și sfințenia postului adorm patimile, sting iuțeala și mânia, dăruiesc ușurare alungând fierbința la pricinuită în trup de prea multe mâncări, asteria la masei. Nu vă speriați când auziți că postul este un domnitor temut, că și nu e de temut pentru noi, ci pentru firea demonilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Mâncarea de prisos face din trup o corabie încărcată peste măsură, care la cea mai mică mișcare a valurilor se duce la fund, leontie. Dar cu cât omul de afară slăbește, cu atât cel din lăuntru se primenește din zi în zi, ba încă dacă vrei să cercetezi lucrurile cu luarea minte, vei descoperi că postul e mama bunei stări. Sfântul Ioan gură de Aur. Dacă de la post am așteptat îndreptarea moravorilor, am dorit să fie post în toate zilele. Sfântul Ioan gură de Aur. Băutura și lăcomia, legându-ne cu mâinile la spate, ne dau ca pe niște robi prinși în luptă pe mâna tiraniei patimilor, ca pe mâna unei stăpâne neînduplecate, iar postul, găsindu-ne legați și robind, ne dezleagă cătușele ne scapă de stăpânirea cea grea și ne aduce înapoi la libertate. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă te atrage pofta spre o hrană gustoasă și multă, adu-ți aminte de putoarea ce iese din ea și te vei liniști, Isaia. Bărbatul nu se teme de curse în căsnicia sa când postul este lipit de soție. Femeia nu cunoaște gelozia când soțul îmbrățișează postul. Sfântul Vasile cel Mare Prin post ne putem întoarce din nou în raiul din care am fost scoși pentru plăcerea mâncării. Fericitul Ieronim Dacă nu ți-ai schimba viața, ce-ți folosește să postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur Care este folosul păzirii mâncărurilor? Spunem oare un astfel de om nu lucrează sub puterea păcatului? Dacă trebuie a păzi ceva, apoi este aceea de a păzi cineva pe sine singur. O singură pază trebuie, aceea de a fugi de păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu trebuie pusă toată strădania numai în postul cel trupesc, ci și în meditație duhovnicească, fără de care este cu neputință să urcăm la înălțimea neprihănirii și curăției adevărate, Casian Romanul. Cinstea apostului nu stă în a ne lipsi de mâncare, cine a fugit de păcate? Sfântul Ioan Gură de Aur. Domnul zice, va păzi intrarea și ieșirea ta, adică a mâncărurilor și a cuvintelor, prin înfrânare căci cel ce e cu înfrânare la intrarea și la ieșirea cuvintelor scapă de pofta ochilor. Ilie Egdicul Nu e niciun folos pentru negustori că au făcut un lung drum pe mare, dacă nu duc cu ei o mare încărcătură și multe mărfuri. Nici noi nu avem nici vreun folos de pe urma postului, dacă îl trecem fără folos și fără rost. Dacă însă ne lăsăm de păcate și după trecerea postului de mâncare, Rămânem cu postul de păcate, atunci folosul pentru noi e necurmat. Sfântul Ioan Gurădeaur Cu cât mai multe lemne, cu atât mai puternică flacăra, cu cât sunt mai multe mâncări, cu atât e mai furioasă pofta. Leontie Postul n-aduce niciun folos dacă nu e împreunat cu toate celelalte lucruri, pocăință, rugăciune, citirea Sfintei Scripturi, milostenia și vegherea. Sfântul Ioan Gură de Aur Să ne reținem de la bare și mai ales de la păcate, nu ce intră în gură, ci ceea ce iese din gură este păcat, să păzim postul gurii al gândului și al faptei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Niciun om care trăiește în desfătare nu ajunge virtuos, asteria la masei. 4100 Nu ajunge numai să oprești gura de la mâncare, ci toate mădularele să le oprești de la tot ce-i spricăcios. Sfântul Ioan al Antiohiei Postul e mai vechi ca legea. Cinstește, dar, căruntețele postului. El era chiar în rai, Sfântul Vasile cel Mare. Ești stăpân pe pântece? Fii stăpân și pe limbă? Pentru că atunci când rămâi robul unuia să nu-ți fie nefolositoare eliberarea de substăpânirea celuilalt, Sfântul Nil, Sinaitul. Postul face din oameni îngeri, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce leapă de postul nu cunoaște crucea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cu postul unește și rugăciunea, căci postul trece, dar rugăciunea are vreme, Sfântul Ioan Gură de Aur. Postirea adevărată este străinarea de răutăți, Sfântul Vasile cel Mare. Cât săraci s-ar putea hrăni datorită fiecarei zile de post, fericitul Augustin! Postul este firul de aur al virtuții, el înaripează sufletul și-l ușurează, Sfântul Ioan, gură de aur. Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărirea voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, nu este de ajuns însă singură depărtarea mâncărurilor spre a face postul lăudat, ci trebuie a mai fi și cealaltă parte bucuria duhovnicească și unirea celor ce pot a iubi, Sfântul Vasile cel Mare. Cu cât îți faci corpul mai puternic, cu atât pregătești sufletul lui o închisoare mai tiranică, fiindcă n-am postit, am fost coși din paradis. Să postim ca să intrăm iarăși, postul adevărat este înstrăinarea relelor, Sfântul Vasile cel Mare. Să postească ochii, învățându-se să nu se plece niciodată privind mândriile lumii acesteia, căci privirea este hrana ochilor Ioan al Antiohiei. Dacă gura ta postește, dar ochii tăi hoinăresc în pofte, atunci genele tale se prefacă în lațuri pentru tine, așa că nu poți duce lupta biruitor. Ioan al Antiohiei Cine postește dă probă de smerenie, care este începutul virtuții și primul act de alipire la tovărășia celor buni, iar un asemenea post ține o viață întreagă. El e scară ce te suie la cer. Sfântul Ioan Gură de Aur cel care se înfrânează de la mâncare, dar de la păcat nu se abate, e ca omul care scoate apă din fântână și o toarnă într-un vas găurit. Sfântul Efrem Sirul Prin post ne putem întoarce din nou în raiul din care am fost coși pentru plăcerea mâncării. Cea din poruncă pe care a dat-o Dumnezeu omului a fost postul. Cât timp a păzit-o, el a fost fericit. Când a nesocotit-o, a ajuns nenorocit. Fericitul Ieronim Dacă a fost postul de treabă în rai, cu atât este mai de treabă afară din rai. Dacă a fost de treabă iarba, leacul, mai înainte de rană, cu atât mai vârtos după ce s-a făcut rana. Și dacă a fost bună arma aceasta postului mai înainte de războiul postului, cu cât mai bună este după atâta război ce avem de la poftele trupești și de la diavol. Sfântul Ioan Gură de Aur Postul este mama sănătății. Sfântul Ioan Gură de Aur să nu pierdem rodul postului după ce am răbdat truda postului, căci se poate să culegi truda postului și să nu câștige răsplata lui. Cum? Când ne abținem de la mâncări, dar nu ne abținem de la păcate. Când nu ne îmbătăm de vin, dar ne îmbătăm de pofte. Sfântul Ioan Gură de Aur Ce folos aduce postul dacă cu trupul postești și cu ochii prea curvești? Sfântul Ioan Gură de Aur Ura și neîmpăcarea sunt păcate mari, În care nici postul, nici rugăciunea, nici milostenia nu ajută la nimic dacă nu ne-am împăcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Strâmbtorează-ți pântecele prin înfrânare Și vei putea să-ți stăpânești și gura, Căci limba se întărește de multă mâncare. Sfântul Ioan Scărarul Postul este stingerea pornirilor trupești Nimicirea gândurilor viclene, alungarea visurilor spurcate, curăția rugăciunii, luminătorul sufletului, paza minții, ușa umilinței, suspinarea smerită, oprirea limbii, izvorul liniștii, străjerul ascultării, sănătatea trupului, izvorul nepătimirii, dezlegarea de păcate, ușa raiului și desfătarea cerească. Sfântul Ioan Scărarul, postul alungă ispitele, însoțește privegherea și ajută înfrânarea, Sfântul Vasile cel Mare. Postul înalță rugăciunile noastre la cer, el sporește familia, nutrește sănătatea, cumințește tinerețea, împodobește bătrânețea, Sfântul Vasile cel Mare. Pocăința fără post este anevoioasă și fără roade. Sfântul Vasile cel Mare